Її красі, та хто ж не винуватим? Зустрінеш де, чи вгледеш звіддаля, Таке в душі немов одластів'яти. Відкрить подібне, годна лише земля, Колись річає здалека додому. В сльозі михтять байраки і сади, Аж забира твою в втому, Аж стежку долі верне від біди. Там красне літо, літочко вітає, Там в хат у зварних повні очі малю, Там все, що втратив, досі ще витає, Там закотилось перше твоє ма. Це там колись ти вдвох із Богом плакав, І всю ніч місяць вікна склив душі, А потім геть розсипався із ляку І засюрчав у срібнім спориші. Признатися й собі не всяк посміє, В душі не всяк народить ті слова, Що все оте з появою Марії Не просто є, стобарвами співа. Дрімучі старці, раптом сиротів, На неї дивлячись, не наче хлопчаки. Приваджувала, хоч і не хотіла, Пташки клювали в неї із руки. Богданів двір, мов медом хто помазав, як вечір, юрми, сердився Богдан. Ми що в облозі, кишну я їх зразу, Кому таке могло не набридать? В рябків колись край вигону гуляли, Тепер всі в нас геч моду взяли. Хоч би вже швидше пару вибирала, Бурчала Настя, що кому болить. Усю траву повитовкли навколо, Уже нема козу, де прип'ясти. Ще той не народився в гуляйполі, От кого їй та прийдуться свати. Один настирний сватався аж тричі, сміялись люди, йде по гарбузи, мабуть, худобу годувати нічим. А дяків син, той дині возив, а хуторяни сваталось з волами, а циган коней крадених водив, то в перелазі хтось течки виламав, то били хлопці з ревнощів морди. До залицянь байдужа й раніше. Із тих часів, як приїздив скрипаль, Марія стала, наче зовсім інш, І на сльозу, і на усмішку скупа. Не те, що там зазналася, чи горда, Якась вручиста, дум не оголя. Ото бува працює на городі, І враз замре, мов зірку видивля. Поклич не чує, вся благоговія, Умить стає блаженна чи свята, Над головами дивиться радіння. Співа беззвучно, стріпують уста, Шептались люди, дружить із зорей. Їй Бог з дитинства небо відкривав, Було, що й насміхалися із неї, Поки не чули раз хоч як співа. А вже хто чув, ті мусили признатись, Що їх смішки, страшніші голосінь, Подібних сватань ще було багато. Та цей був особливий, Не як всі, як перший стрів, то стопів одразу. Панить, а капелюха зняв і вкляк. Всі відступались скоро, не вмирати ж, а він лиш серце з болю затуляв. Йому глузливі кидали поради, мовляв, такому нащо голова? А він зі сміху того ще й радий, мов сміхом тим пожежу заливав, і так на неї віддано дивився, мов бачив те, що бачила й вона, аж люди примовкали. Аж божився старий дзвонар, Що то господній знак. Вона йому по-доброму казала, Вона його жаліла, як дитя. Ні жаль, ні вмова не допомагали, Що світ і глузь, як він давав життя. Він до судьби являв таку покору, Що стало ясно всім, не надоїсть. І зранку прийде, стане біля двору, І мов тінь от дьявора до вечора. Стоїть, умовляли дружки, в батька ж три заводи, вже й Кригер старший якось приїздив, то може дівко комизитись годі, якщо вже що, то я не проти див. Нам теж було із матір'ю непросто, але ж змирились, тут вже не доприм. Не погордуй, зайди, коли у гості, йому кохання послано згори, на син один, і Бог один їй право, але Марія ходить в їй не любов, що гірша одни слави. Не зможу жить брехнею між людьми. Вона його просила, відступися. А якось і гарбуз була взяла, Та він на неї так тоді дивився, Що кинула в бур'ян, заперела, сказала, Знаю, знаю, ти хороший, у тебе є і серденько, і гроші. Та різні в нас і долі, і пісні, червона і чорна так на полотні. Несердив він покірненько Питав, це ж як Моя любов не доліта Це ж як у снах приходить древня Русь Ти лиш скажи А може я навчусь І так у тій наївності світився Що сплутував марічені думки І може б щось і вимолив таке, якби не пісні Маминої вись, Казала, я ж народжена Співати, а заспіваю Серце не збрехати це так, як дихать, спробуй не вдихати. А будь воно неладне все, нехай. Ти хочеш один одного жаліти. Це так, як вдвох посити.